Aspirația spre înălțare Autor Violeta Petre Am încercat să mă înalț până la cer în fiecare răsărit plin de culori și n-am putut să mă ridic până la nori căci muzele nemulțumite-mi cer răspunsuri la întrebări fără răspuns. Cum de ce vreau să mă desprind de jos? E sigur că acolo e mai frumos, și ce e aici, mie nu mi-e de ajuns. Simt că n-am aer și sunt închis în cerc, aspir spre dincolo de ceruri zece. Aici îmi este versul atât de rece, și într-un desen să îl traduc în cerc. mi s brațele întinse spre înălțimi, și agățat din colț de cer albastru În gând o rugăminte spre un astru De unde prind un gând de herovin. Frumosul și bestia ea Autor Violeta Petre privește în ochii mei și vei vedea Cum plânge frumusețea rătăcită În muntele de gheață Ce se vrea Iubirea bestie Ascunsă De ispită Tu ești frumos în straie de lumină În verdele pădurii Îmbrăcat La tine în brațe Florile se închină Și își ating nectarul Cu păcat Eu Mă ascund în veștejite ramuri Iubire în scântece de ploaie strig Pictez cu roșul macilor din lanuri Doar vise ce se scutură de frig Logodnici în toamnă Autor, Violeta Petre Se logodește galbenul spre seară cu ruginiul frunzelor în vânt. E toamnă tristă, iarăși, pe pământ, dar lămâița începe să răsară. să împodobească tainice ia atace în care miri aleg un drum îndoi. Deși e frig și lacrimi plâng în ploi, Logodnele în toamne dorm în pace. Și curge vinul proaspăt în pahare, În hore pașii se învârtesc nebuni, Țâșnește țuica din albaștri pruni și veselie mare în trehotare. Primăvară, vitraliu magic. Autor Violeta Petre. La tine în brațe, râde primăvara în infinite nuanțe de lumină. Ne cântă curcubeul cu chitara, pictând un dor și o lacrimă divină. Și mă încălzesc la adăpost de stele în jocul tău ce îl așterni timid, timiditate, flori și joc de ele, în iarna cea de ieri, îngheț, închid. Aripi încresc ușor, în vise albe, când mă inviți cu tine spre un alt Albastru mă adună și mă soarbe într-un balans și un echilibru. Alt. În care doar culorile mă iartă Că te iubesc pe tine primăvară Vitraliu magic agățat de-o toartă A timpului ce alunecă și zboară. Armonia prietenilor Autor Violeta Petre Undeva cândva la începuturi când munții plângeau de singurătate a căzut din neant sămânța prieteniei și a îmbrăcat pământul în armonia ne singurătății Într-un dans al destinelor oamenii s-au îmbrăcat în surâsul Altor destine Preamărind Prietenia Un cerc deschis Către zbor Așteptând zadarnic Noi candidați La armonie Lectura Maya Martin